Волин стискав, чим душ, потвору. Аж враз у руках у нього вивився не кіт, а вугор, який ковзнув з його долонь. Лиш слизь на пальцях лишився і щез у хащах, крутячись, як змія. Вордалак обернувся на вугра, Отож із цієї з'яви був причетний сам Переплут, водяний цар, найстарший із усіх озерних і річкових демонів. Але ще й він міг дозволити Вордалакові обернутися рибою, та ще й тою, що мандрує і по суші. Волин сидів під деревом, ледве дихаючи, весь у крові, з розірваною рукою, з якої струмніла кров. Добре, що ліва, подумав він, все ж таки можна ще захищатися. Він мав би здогадатися, що сам переплут незадоволений ним, і ті, що все знають, не схвалюють його дій. Але коли пересвідчився у цьому, сум охопив його ще більше. Це ж його людо, Озерний Вугор не міг бути проти нього, бо це його друзі, його підлеглі, його чи ні. Зараз це його чи ні? Волин не знав, він уже нічого не знав. Не думав уже про Леву. Все це лишалося десь далеко в іншому світі. У нього зараз була інша мета. Одна мета – дістатись до заповітного місця і зривати квітку, яка означала для нього порятунок. Волина хилила на сон. Але це було те саме – чари злена – знесилити, насилати сон, забити памороки, відвести з путі аби не дійшов до мети. Він пошукав у траві і знайшов те, що шукав. Приклав до пораненої руки кілька листочків подружника, шавлі, м'яти і збіробою. Волин на осліп, перебираючи рукою, чув, яку траву зараз потребує. Сплів і страв щось на зразок перевесла. Перев'язав рани, підвівся і пішов далі. Вже недалеко він почував ще трішки. Десь воно тут. І справді. Густий блакитний вогонь ніби вирвався із середини лісу і зараз освітив невеличку галявину, пози якої, у широких і розлогих заростях папороті непомітно було чудову блакитну квітку, але він її побачив. Квітку, що ніби полегкотіла синім світлом. «Ось вона!» – зітхнув полегшену волин. «Нарешті я знайшов!» Він уже не йшов, а брів. Знеселений і втомлений, брудний і закривавлений, злець засохлими, подряпинами і ранами, що вкривали, завалився суть сілі, його смагляве і гнучке голе тіло. Та коли підійшов до самого куща папороті, зауважив, уже і справді жахаючись, біля самої квітки, створіння, якого ніколи не бачив раніше, про яке нічого не знав, а щось не зразок велетенської жаби з головою посередині круглого тулуба. Голова ж становила собою скоршав летенський рот, який розкривався широко, як у жаби, але з величезними зубами і роздвоєним, як у змії, язиком. Найдивовижніше, що довкола цієї голови звивалося угору дванадцять маленьких гадючих голівок на довгих гнучких стеблинах тілах. Великі червоні очі потвори дивилися впрос на волина, а щелепи огидного рота кривились у жахливій усмішці. «Ходи сюди, я тебе чекаю, я твоя смерть», сказала голова і засміялась. «Ти від мене вже не звільнися ніколи». Враз із-під великих схожих на жабі чи лап потвори ковзнули, в обидва боки два великих каженячі крила. «Підійдеш, тобі кінець!» Сказала потвора і знову зареготала. «Якщо тікатимеш, то, може, я і полінуюся зараз. Поночі за тобою летіти лісом. Але тікай швидко, ну, тікай!» «Ні!» – мовив волин. «Ти не можеш бити мене, я не вмирущий!» «А ти ніщо. Тебе взагалі немає, як немає і моєї смерті. Зараз побачимо. Потвора вишкірилась на нього, бо він наблизився до неї, а відтак і до квітки зовсім близько. Спробуй, тільки простягни руку».